Prošli puta govorili smo o posebnim dijelima kojima bi se trebao vjernik i vjernica isto tako pozabaviti jer su to dijela od posebne težine važnosti sutra na njegovoj, njenoj vagi na sudnjem danu. Ta dijela će biti teška na vagi vjernika na sudnjem danu. Ispomenuo sam od prilike 14 glavnih dijela, a među njima još ostalih dijela. Pa na prvo mjesto spomenuo sam iskrenost u riječima i dijelima. A čovjek mora biti iskreno u svojima riječima i dijelima. To je dakle posebno dijelo koje je teško i od njega i druga dijela će biti teška. Zbog njega, ukoliko čovjek učini neko drugo dijelo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i drugo to djelo će biti teško ogromno. Ispominjali smo primjeri. Jedan dirhem pretekao je hiljadu dirhema. Pitaju se, Haga, kako? Zar je moguće da jedan bude vredniji od hiljadu? Pa kaže, može, čovjek je imao samo dva dirhema. To je bio njegovi metak cijeli. Pa ga je dao, jedan dirham je dao, raspolovio svoj metak, dao radi Allah. Ovaj drugi je usputno dao, imao mnoštvo i metka, pa je dao hiljadu. Pa je njegov jedan pretekao hiljadu. <clears throat> pa smo spomenuli primjer namaza, hadis, u kojem kaže Allaho poslanika alaihi salatu esalam, čovjekov dobrovoljni namaz kojeg obavi na mjestu gdje ga niko ne vidi. Vrednije od tog istog njegovog dobrovoljnog namaza na mjestu gdje ga drugi vidi. 25 puta. Zašto? Zato što čovjek, kada ga niko ne vidi, on čini ibadat, čini samo radi Allaha, ni red koga drugog. Ne ima potrebe da se nekom dodvarava, da ga neko vidi, nikoga ne vidi. I druge primjere smo spomnjali. Dakle, iskrenost u riječima i dijelima. Zatim, na drugom mjestu spomenuli smo lijepo ponašanje, jer je jasno došlo u hadisu ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Zatim, na trećem mjestu, čini mi se da sam spomenuo savlađivanje sržbe radi Allaha subhanahu wa ta'u, jer je došlo u hadisu nema gorčijeg dijela za kojeg će čovjek biti više nagrađen od savlađivanja sržbe radi Allaha subhanahu wa ta'u. Zatim, na četvrtom mjestu spomenuo sam praćenje dženaze muslimana i klanjanje dženaze muslimanu i njegov ispraćaj do mjesta gdje će biti ukopan. Došlo je u hadisu, ko bude klanjao dženazu i pratio je do mjesta kabura, dakle gdje će biti ukopan, sve dok se u potpunosti ne završi s njim, imaće nagradu dva, dva kirata. Kada su pitali šta je to kirat, kolika je to mjera, rekao je Allah, poslanika alihi salatu, assalam, koliko je vrdo uhud. Kirovat je koliko je brda uhut Pa onaj koji klanja dženazu umrlom i još ga isprati do kaburaju i u potpunosti sačeka dok se sa njim ne završi, ne zagrne, vratit se kući sa nagradom koliko je dva brda uhud. Rekli smo, 8 km dug, km i 48 metara visok, uhud. Sa tako dvije velike nagrade se vrati. I mi smo maltene skoro u prilici svaki dan da dođemo svom nagradom kući. Zatim na petom mjestu spomenuo sam klanjanje noćnog namaza Došlo je u hadisu ko prouči deset ajeta. Učenjaci i komentatore hadisa kažu na noćnom namazu bit će mu upisana nagrada kintara, a ona je bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. Kintar, ko dakle klanja noćni namaz samo sa deset ajeta, to mu je bolje od dunjaluka i svega što se nalazi na njemu. Pa smo kao šesto dijelo spominjali na dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Nekada čovjek nije u prilici da klanja noćni namaz. Ali može da čini druga dijela, prije ili kasnije pa da ima nagradu noćnog namaza. Pa smo spomenuli 11 dijelov. Spomenuli smo 10-11 dijelov. Ko klanja jaciju namazu džematu i sabah namazu džematu, bit mu upisano kao da je cijelu noć praveo u, u noćnom namazu. Ko klanja četiri sunneta prije poodnevskog farda, ima nagradu noćnog namaza. Ko klanja teravih namaza imamom, yonsarih, sve dok ima nezavrši u potpunosti, ne odi ima nagradu kao da je planio cijelu noć van šinama. Zatim došlo u hadisu da imaj namaz al ko prouči noć stotino 100 ajeta iz Allahove knjige, biće mu upisana vrijednost noćnog namaza. Zatim u hadisu je došlo ko prouči zadnja dnia dva ajeta sure al-Baqara, amenur rasul, la yukallifu Allahu nafsan illa to mi je dovoljno. Pa je došlo u komentaru Hafiz ibn Hadžar kaže, to mi je dovoljno umjesto noćnog namaza. To ćemo zamijeniti noćinama. Na 6 mjestu kao djelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo lijepo ponašanje, jer je došlo u hadisu da čovjek, da vjernik sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno posti danju i onoga koji stalno klanja noću. I onoga koji stalno klanja noću. Pa smo rekli kako kažu učenjaci kada se spomine post i namaz u hadisu zajedno misli se na dobrovoljni post tokom dana i dobrovoljni namaz odnosno misli namaz tokom noći. Kao sedmo dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo ispunjavanje potrebe udovice i siromaha. Jer je došlo u hadisu Ebu Horere kod Buhari kod muslima, da je rekao Allaho poslanika ali ih i salaca, ko ispuni potrebu udovice i siromaha, on je poput borca na Allahom putu, kaže Ebu Horere, i mislim da još dodao i poput onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Stalno klanja noću, stalno posti dan. Zatim, kao osmo djelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo prid a dava lijepog ponašanja prilikom odlaska na džumu, do mjesta gdje se klanjati džuma i prilikom slušanja hutbe. Jer je došlo u hadisu koga mnogi iblježe, četverica, dakle Abu Dawud, Termizine, Sa'i ibn Mađer, Imam Ahmed ibn Hibban i mnogi drugi, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam, ko se na dan džume okupa, porani i okupa, i porani do mesiči ide pješke, a ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu, i pomno sluša njegovu hutbu, ne razmišlja ni o čemu drugom, niti progovara, bit mu za svaki njegov korak upisana godina dana posta i godina dana namaza. Godina dana dobrovoljnog posta i godina dana meću namaza. Za svaki korak. Ko na dan džume se okupa i porani do džamije, ide pješke, a ne sa prevoznim sredstvom i približi se mjestu gdje će stojati imam i držati hutbu i pomno ga sluša, pišemo se za svaki njegov korak godina dana posta i godina dana noćnog namaza, za svaki korak. Kao deveto dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo bdijenje na Allahom putu, stražarenje na Allahom putu, jer je došlo hadisu koje samo jedan dan i jednu noć provede u straži na Allahom putu, na straži na Allahom putu, tomu je bolje od mjesec dana dobrovoljnog posta, mjesec dana dobrovoljnog noćnog namaza. <gled> I kao deseto dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, rekli smo da čovjek čvrsto naoni, da će ustati i klanjati noćni namaz. Jer je došlo u hadisu ko naumi, čvrsto naumi, da će ustati klaniti noćin namaz, pa ga oči sladaju, bit će mu upisano ono što je naumio, a san će mu biti sadaka od njegova gospodara. I kao jedanesto, jeli, da podučite druge svemo ovome. Jer je došlo u hadisu ko ukaže na dobro, poput je onoga koji radi to dobro. Pa kada ukažujete drugima na ova dijela koja imaju vrijednost noćinog namaza, imat ćete dakle i vi ta dijela odnosno vrijednost noćinog namaza. To je dakle onih šest glavnih dijela. <gled> Zatim kao sedmo dijelo koje će biti posebno teško na ovaki vjernika jeste mnogobrojno učenje Korana. Mnogobrojno učenje Korana i poznati su nam brojni hadisi i slušamo ih često, ali dakle rijetko učimo Koran. Pa je došlo u hadisu da će čovjek sa svaki proučeni harf dobiti deset celapa. Pa kaže poslanike alihi salatu, sam ja ne kažem da je elif la mim jedan harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. Elif la mim je tri harfa, odnosno 30 dobrih dijela. Pa čovjek prouči fatihu 150 harfova, 1500 dijelo. Prouči ne znam stranicu Korana, kažu prosječno 1800 harfova da ima na stranici Korana. To je 18.000 dijela. Dok prouči stranicu, ko uči tečno, ko uči brže može da je prouči za par minuta, tri, četiri minuta, osamnaest hiljada salapa. Zato je zasigurno učenje Kur'ana jedno od posebnih dijela koja će biti teška na vagi vjednika na sudnjem danu. I spominjali smo određene primjera Abdullah suda za kojeg je rekao Allahov poslanik, ali ih i salatu da će njegove noge biti teže od brda Uhud, njegove noge koje su išle u potragu za znanjem iz Allahove knjige Kur'ana i Kirijana. Zatim na osmom mjestu spominjali smo hmm, Čećal Sikov Spomenuli smo sadaku, udjeljivanje, na Allahom putu udjeljivanje, pomaganje i spomnjali određene jeli, hadise koje govore, govore o tome. Zatim na devetom mjestu spomenuli smo dijela koja imaju vrijednost sadake. Kao što smo na šestom mjestu djela koja imaju vrijednost noćnog namaza, ovdje na devetom mjestu dijela koja imaju vrijednost sadake. Pa smo spomenuli lijepu pozajmicu. Da pozajmiš svome bratu dva puta. Ko pozajmi, kako je došlo u hadisu dva puta, bit će mu upisano kao da je dao sadaku. Pozajmi. Zatim, kao drugo dijelo koje ima vrijedno sadake, spomenuli smo odgoda, vraćanja duga. Pa je došlo u hadisu ko odgodi prezaduženo vrijeme, rok vraćanja duga, ko odgodi za svaki odgođeni dan, pišemo se kao da je udjelio sadaku. Za svaki odgođeni dan. Pa oni ilućni mogu da Dadnu, i da odgađaju, da odgađaju, taj novac je opet na kraju dobiti, ali za svaki odgođeni dan ima sadaku, zabilježenu. <gled> na desetom mjestu posebno smo spomenuli, jer je u, u hadisu posebno spomenuto, izdržavanje svoje porodice, udjeljivanje imetka na svoju porodicu, pa vam je poznat hadis od četiri dinara, za koja kaže Allahu Allah, poslanika, da je najvrijedniji od ta četiri dinara onaj koji se potroši na svoju porodicu. Kao 11. dijelo spomenuli smo provođenje noći kadra, lejletul kadru i badetu, jer je došlo u kuranskom ajtu, lejletul kadri kaj rum min alfi šah. Noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Ali kad je bolja, samo kada je provedemo i badetu. Ako je prespavamo, ona je za nas koji svaka druga noć. Na 12. mjestu spomenuli smo spominjanje, veličanje, zikr. Allaha subhanahu wa ta'ala ispominjali određene zikrove za koje stoji potvrda u hadisu da će biti posebno vrednovani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kelime tani habibe tani ilar rahman, hafife tani alallisan, taqile tani filmizan. Dvije riječi koje su drage milostivom, lahke za izgovoriti, ali teške na mizanu. Na vagi. Subhanu wa bihamdihi, subhanu Allahi lazim. Zatim kod imama muslima, najbolje riječi koje Najbolje riječi nakon Kur'ana, a nalaze se u Kur'anu. Najbolje riječi koje, je, dakle, nisu Kur'an, ali se nalaze u, pojedinačno mogu se naći u Kur'anu, Jesu subhanu alhamdulillah, la ilaha ila laha, Allaho akbar. Zatim poznatelji hadisću Erije, kada joj je Allah, poslanik alihi salacom, nakon što je vidio da dugo, dugo, dugo, nakon sabaha zikri, rekao joj je da provučiš ovu dovu, koju ti sada reći tri puta to bi bilo bolje od svog tog zikra kojeg si zikrila, svo to vrijeme. Subhanullahi ve bihamdihi, adede khalqihi, varidlaha nefsihi, vzaineta aršihi, vamidadeh kelimatih. Jel, o tome smo govorili Na 13. mjestu spomenuli smo strpljenje. Ksuri zumer. Innamā yuvfas sabiruna ajurahum bi ghayri Samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. I drugi. Šerijski tekstu je spomenuli. I na 14. mjestu usput spomenuli. Diela koje Allah subhanahu wa ta'la voli. Svako dielo koje Allah subhanahu wa voli ili dijelo koje je najbolje kod Allaha. Poznat su vam brojni hadisi da su dolazili ljudi, pitali Allahov poslanika alihi salacom, koje je dijelo najbolje? Koje je dijelo Allahu najdraži? Pa bi odgovarao. Pa ukoliko se pozabavimo tim hadisima, naći ćemo brojna dijela. Vjerovallaha, vjerovposlanika, ispravno obavljen hađ, održavanje rodbinskih veza, upotpunjavanje safa i mnoga druga djela koja su Allahu subhanahu wa ta'la najdraža. Međutim, Vjedniku ne treba da bude cilj samo gomilanje dobrih dijela, da čini dobra dijela. I na drugoj strani mora se sačuvati loših dijela. Nije dakle nam cilj samo da činimo dobra dijela i sa dobrim dijelima da činimo i loša dijela. Ne. Već kao što nastojimo da činimo dobra dijela, što je god moguće više, na drugoj strani moramo se sustegnuti što je god više moguće grijeha. Što je god moguće više grijeha. Pa je Aisha radijallahu talanha, naša majka vjernika, majka vjernika, rekla nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala sa boljim dijelom od ostavljanja griha. Nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjim danu sa boljim dijelom od ostavljanja griha. Prošli puta smo spomenuli riječi Eboj Yubalan Sarije radijallahu talanha koji kaže čovjek učini dobro dijelo i ponada se njemu, to spasio se, uspio, ne vodeći računa o lošim dijelima. Pa kada dođe na sudnji dan loša dijela grijesi ga obkruže i unište ga. Zato je Huzeyfar radijel Allah hotelan rekao, drugi su pitali Allahov poslanika, ali hi salatu samo dobro, ja sam ga pitao zlu, bojeći se da me ono ne snađe. Pa zato i mi trebamo se podučavati posebno vrijednim dijelima i pozabaviti se njima. Kako bismo se pozabavili njima, na drugoj strani moramo se upoznati sa lošim dijelima, sa grijesima, koji nam poništavaju dobra dijela. U dobrom ili možda u potpunosti. I, dakle, moramo se upoznati sa tim grijesima, lošim dijelima, kako bi smo bili što dalje. Kako bismo ona dobra dijela za kojima težimo sutra našli na svoje vagi. A ne, dakle, čineći grijehe, čineći loša dijela, poništili ih i sutra ništa od njih ne vidjeli. A takvih grijeha je mnogo. Takvih grijeha je mnogo. I imamo danas mnogo, mnogo muslimana koji se trude da skupe što je god moguće više dobri dijela, na kraju... Na će sve to ponište. Sve ponište. Bankroti. Gubitnici. Mogu da imaju, imaju, međutim ne vode računa o jeziku, ne vode računa o ovom ili pa sve to dakle izgubi. Kao što je poznat, nam nam izaklajda klasifikacija grija. Dakle, postoje mali grijesi, postoje veliki grijesi, postoje upropaštavajući grijesi. <kli> mali grijesi, to što se zovu malim grijesima, to ne znači da ih treba smatati ništa omalovažavatih i slično. Jedni se zovu mali grijesi, drugi veliki, treći upropaštavajući se da se napravi klasifikacija među njima. To ne znači da treba bilo koji grijeh, malovažavac smatat ništa. I naši prethodnici su govorili: ako je grijeh i mali, to isto mali. Ne moraš gledati u veličinu grijeha, već gledaju u veličinu onoga prema kome griješiš. Ne gledaj u veličinu grijeha, je li grijeh veliki ili mali, šta fali, hajde mali. Ne, već gledaj u veličinu onoga prema kome griješiš. Prema Allahu, subhanahu wa ta'ala, griješiš. Gledaju njegovu veličinu. A dobro nam je poznato, bilo je ovdje govora o tome, u brojnim hadisima se spominje da nas Allahu, poslanika alihi salatu samo upozorava na mali grijeha. Zašto? Zato što uglavnom ljudi ne ode računa o njima. Ajde, Allah će oprostiti. Allah je milosti. Ajde, učinit neko dobro djelo, pa će ga ona pobrisati. Nije problem, ono će pobrisati. I Allah će, ako Bog da oprosti, međutim, kad ćeš ti stacati A poznato je, je jeli, islamski učenjaci su rekli da onaj koji ustrajava u malim grijesima, tada oni prerastaju velike grijehe. Tada ne može dobro dijelo da ga pobriže. Tada treba da se čovjek pokaje zato i da se ostavi tog dijela. Pa je došlo u hadisu, a iša radi Allahu te da je njoj najbogobajaznijoj i najučenijoj ženi nakon Allahov poslanika, alihi salasam, da je njoj rekao Allahov poslanik, vselem, dobro se čuva malih grijeha. Jer je doista Allah zadužio posebnog meleka za male grijehe. Poseban melek piše male grijehe, pa kažu komentatori kada je Allah zadužio posebnog meleka za male grijehe, onda ne treba se s tim izigravati. Kada je neko posebno zadužen za to, to ukazuje dakle na njegovu zbiljnost. Ne na, kako bi rekao, da je to nešto malovi, da je to nešto krupno i tekako, da je to nešto bitno. Zatim došao je primjer. Malih grijeha. Pa kaže Allaho poslanika alihi salacom, dobro se čuvajte malih grijeha, jer su doista primjer malih grijeha. Mali grijeha poput ljudi koji putuju, zatim sjednu da odmore. Pa jedan od njih donese jednu grančicu, drugi donese drugu grančicu, treći donese treći grančicu, sve dok ne sakupe, dovoljno granja da potpale vatru i spreme sebi hranu. E tako isto i mi. Jedan mali grijes, šta fali? Drugi mali, treći, peti, deseti, stoti, sve dok se ne nakupe nad nama i zapale nas, unište nas. Zato dakle, iako se za zovu malim grijesima, ne smatraju se uopće, dakle, tako malim da ih treba, jeli ni podaštavati o malo Zatim, veliki grijesi. Veliki grijesi jesu grijesi... Ha, će onako razi definicija velikih grija. Ja, što je veliki grijes? veliki grijeh svake grije kojeg je Allah subhanahu wa taala ili njegov poslanik nazvao velikim, ogromnim, teškim grihom. Načete u hadisima doista od najvećih grijeha, doista od najvećih grijeha. Zatim za koji Allah subhanahu wa taala prijeti na dunjalu kaznom, odmazdom ili prijeti na hiretu kaznom u džennem <clears throat> ili u berzehu. Ili prijeti proklestvom. Allah proklinje onoga koji čini taj grih, taj grih onda veliki. Ili se Allah srdi na njega, na njegovog počinioca, ili se Allah u alihi ali ih i salacom, odreče počinioca tog griha. Ni od nas, ona je ko nas vara. Nije od nas, lej se minna, meno vršena lej se minna. Ko nas ni od nas. varanje veliki grih. Ni od nas onaj koji podigne oružje na svoga brata, Podizanje oružja na svoga brata je veliki grih men radli bi am sunneti fe lejsemini ko nije zadovoljan mojim sunnetom, taj ni od meni. okretanje od sunneta je opasan, teža grije i slično. Dakle, kako kažem vam Kurtubi, Ahabzi ibn Hađar i mnogi drugi kažem da je to najbolja definicija, da je veliki grije jeste svaki onaj grijeh koji je Allah nazvao teškim, velikim grijehom ili njegov poslanik, alihi salavcam, onaj grijeh za koji Allah prijeti na dunjaluku ili na heretu kaznom, prijeti proklestvom, sržbom ili se Allahov poslanik, alihi salavcam, odriče od, Jedan od primjera. Samo, jer nam nije to cilj večerašnjeg predavanja, kaže Allaho poslanika, salatu, salam, doista od najvećih grijeha, a možda neki od nas prvi puta čuju ovaj hadis, doista od najvećih grijeha jeste da čovjek se oženi ženom, zadovolji svoju potrebu, zatim je pusti, ne dao da i vjenčani mehr, otjera A ne daju i mehr, kao što je poznato, Jedan od propisa braka, islamskog braka, jeste da se ženi mora dati vjenčani dar. To je obaveza, to je odvaživa braka. Od obaveznih radnji prilikom sklapanja braka. Da se ženi mora dati mer. Zatim, dalje kaže Allaho poslanik, alihi saluzam, da čovjek unajmi radnika. I on mu završi posao, odradi, zatim ga otjera, ne da platu, ne isplati ga. I da čovjek iz igre i zabave ubije životinju. Da se igra... Zabavlja i na kraju ubije životinju. Od najvećih grija, kaže, inne min avomi el kebalir. Doista od najvećih velikih grija. I mnogi drugi primjer. Zatim opropaštavajući grijesi. <clears> opropaštavajući <throat> grijesi jesu grijesi koji u potpunosti čovjekova dobra dijela rušuju. U potpunosti sve. Ili dobrim dijelom. I to je, dakle, cilj večerašnjeg predavanja. Da ukažemo, uglavnom, da govorimo o njima. Iako, dakle, i prethodno je i takako ozbiljno. Što se tiče upropaštavajućih griha, kaže, Ibn Kajim Rahimahullah, nema im broja. Nema im broja. Koliko je tih upropaštavajućih griha, koji čovjeka upropaštavaju i njegova dobra djela dobro, dobro skidaju sa vage, njima nima broja. A tako su nam nepoznati. Pa, za sigurno prvo... Oko čega se slažu svi islamski učenjaci. Ono što poništava sva čovjekova dobra djela. Ništa mu ne ostaje na vagu na, na tasu dobrih djeva. Jeste širk. <kuh> širk poništava čovjekova sva dobra djela. Čovjek bio vjernik, radio i radio. I da počini širk, da smatra Allahu nekoga rani. Ili Allahu nekoga sliči u ibadetu. Da mu Allahu zb. nekoga još pridruži u ibadetu Da nešto od ibadeta, a ibadet je sve ono što Allah voli, čim je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih. Dakle, sve to ili nešto od toga da čovjek uputi nekome drugom, da još nekoga drugog pridruži Allahu subhanahu wa ta ta'ala. A niko nije dostojan toga. Niko nije dostojan toga. Kao što nas niko ne stvara mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Niko nas nije tako skladno stvorio, niko nas ne može tako skladno stvoriti мимо Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nam ne može podarti blagodati koje uživamo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nas nije odlikovao na drugim stvorenjima do Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nas ne obskrbljuje, niko nam ne može dati na faku, a obskrbu do Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nam nije tako zemlju kao što tome govori Allah subhanahu wa ta'ala u početku surel Dharij. Niko nam nije tako zemlju učinio pogodnom. Nebesa, ko nam može digniti iznad nas nebesa? Ne vidimo nikakve stubove. Gledaj koliko hoćeš, ništa ne, neće nikakvog greskoda ne kao što u suri Diži, diži, pogled, nekoliko puta, koliko hoćeš, svaki put je se pogled vrati klonu umora. Nećeš, znači, nikakva ne sklada. Kao što niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nije u da to učini, niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zasluže da se obožava. Onaj koji je u stanju čini, kako kaže Hafiz i Ketir rahimahullahu ta'ala, ta je jedini i dostajan da se obožava. Pa ukoliko čovjek nešto od ibadeta uputi je drugom, Mimo Allahu subhanahu wa ta'ala smatra da je neko drugi dostojan, kao što danas imamo, koliko hoćete takvi, turbetima, umrlijima, ovima ili onima, dobrijima ili slično. Kogod bio da počini širk, Allah mu neće oprostiti širk. Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima i to je najbitnije pitanje. I prva naredba u Kur'an i Kerimu, po redoslijedu sura, po redoslijedu ajeta, jeste naredba na obožavanje samo Allaha, jednog jedinog. Prva zabrana spomenuta u Kur'anu jeste da se Allahu fe la teđa'lu lillahi en dada. Nemojte Allahu smatrati nikoga ravni. Dakle, širk, prva zabrana. Kao što se tevi tako mnogo spominje u Kur'an i Kerimu, na svakoj stranci, nema stranci da se mi spomeni, isto tako i širk se spominje. Kao što jedno potrebno, drugo je jeli, potrebno da se kloni, jedno potrebno da se čini, a drugo da se toga klane. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima govori o širk. U surjeni sa spominje skoro dva ista ajeta. Inna Allahe la javlfiru ajjušrake bihi wa javlfiru madu nezalike li menješa. 48. i 116. ajeta surjeni Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra sličnim ili ravnim, a oprostit ono što je manje od toga kome bude htio. Kome bude htio? Pa mnogi, da ih ne nazivam kako, Kaže, bitno je da ja ne činim širka, a može i pušit, može slušati muziku, može svašta raka Kaže, bitno je da ja ne činim širka jer je Allah rekao, Allah će oprostiti sve što im imao širka. Jest, Allah je rekao kojim bude htio. Allah je rekao, oprostit će kojim bude htio. Čuli ste oamera radijallahu telan kad kaže, da se sa nebesa poviče, o ljudi, svićete ćete vi ući u džanet osim jednog. Mislio bih da sam ja ta jedan. Omer. Omar radi Allah ta'ala, kada bi se sanbe sa povekalo ljudi svi što vidijući, da to sim jednog, mislilo bi da sam ja. A toliko smo mi sigurni da će nam Allah oprostiti. <coughs> Da'l shirka. I kogod počini shirka, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće oprostiti. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao, <coughs> za poslanika i rekao poslaniku Muhammedu alejsalatu wasallam, "Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik, la in O Mohamede tebi i on ima prije tebe objavljeno kada bi ti učinio širk sva tvoja dobra djela bi propala i ti bi bio stravelnik. Ti o Mohamede nakon tebe, svi drugi. Ibrahima, ali ih i salatu sam, Teuhide, se Teuhida, i otac svih vjerovjesnika, svih vjerovjesci nakon njega koji su došli, došli od njega. Preko Ismaila i preko Haka, dva njegova sina. Pa se zove od, Ebulen Bija, otac svih vjerovjesnika. On se bojao za sebe širka. On se bojao za sebe širka. Iako je svim vjerovijestima koji su došli svakako od njega, je li naređeno da njega slede u telhidu, obožavanju Allaha suhnotala. I on se bojao za sebe. Pa mi, dakle, u nasušnoj smo potrebi da se podučimo ovom pitanju, što je god moguće više u detalju. I postoji knjige pisane na ovu temu, tri toma ima. Kod mene, dakle, širk. Od ranih vramjena do dan danas. Vidovi oblici širka u mnogo čam. Dakle, širk. Zatim, nevjerstva. Kufr, da čovjek čini nevjerstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A također i vidovi nevjerstva su toliko brojni. Toliko brojni. Mogu se ljudi busat u prsa i govoriti mi smo, i mi smo muslimani. Pitanje, Allah jedini zna koliko je kao musliman. Jer je toliko prisutno nevjerstva među takvim muslimanima koji se zovu, toliko, dakle, dijela... Jeste, kod nas postoji ona jeli, brošura, spomnije se samo desetak dijela koja izvodi iz vjeri. Stvari koje izvodi iz vjeri, tako je naslovljena ta brošura. <kuh> I kažu to je osnova. To su osnovne stvari. iz Njih se grane granuju mnoge druge. Jedan od hambelijskih učenjaka, El Behuti, u svome dijelu Kešafol Kinao, u po poglavlju od Oridatu spomnije 400 dijela koje izvodi iz vjeri. 400 dijela koje izvodi iz vjeri. Pa jedan od primjera tog nevjerstva koje je danas prisutno među muslimanima. Ismijavanje s vjerom. Ismijavanje s vjerom. Kako može biti svjedbenik vjere koji se ismijava s njom? Oma vjeru. Kako može da se pripisuje toj vjeri? Onaj koji se, da ne kažem kako to narod i ili drugi kaže, koji se ismijava sa, sa svojom vjeru. Oma je dobro poznato slučaj koji se desio za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu osl. Kada je bila bitka na Tebuku. Od Medine tebuk je daleko nekih 700 km pa i više. Tada u to vrijeme nije bilo mnogo prevoznih srstava, odnosno konja, deva i čega već. Mnogi su išli pješke. Neki se smjenjivali, dvojica, trojica na devama, na konjima. Ostali su išli pješke. Zbog toga što su išli pješke, dugo se pješačilo moralo se često i odmarati. Pa kada bi odmarali pojedini munafici, i pojedini koji su se približ, pri, pridružili njima, govorili bi iz igre i zabave, i šale za hafize, oni koji su pamtili Korani kerim, od ashaba, Allahovog poslanika, ali ih i salacom, govorili bi, ne znamo da ima, pogledajte, šta su govorili, koje riječi, a šta danas naš narod govori? Govorili bi, ne znamo da ima većih izjelica, da neko može više povest od ovih naših hafiza. Kad se stavi sofra Ne znamo da neko može više pojest od njih. I ne znamo da ima većih kukavica u boju od njih. Ne znamo da ima većih kukavica u boju kad se rasplamsa bitka da ima neko većih kukavica od njih. Ove su riječe rekli. Danas mi se možda ne bismo ni osvrnuli na ovje riječe. Jedan lasaba skočio i kaže obavijestit ću Allahov poslanika o tome što govoriš. Sada idem da obavijestim poslanika. Međutim, prije nego li je došao od oposlanika Alihi s-salutom, došla je objava. Objava došla od Allaha subhanahu wa ta'la, 65. i 66. ajed suret Taube. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Ako bi ti njih upitao zašto ste to radili, Bog čeka ste govorili te riječi. لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ Odgovorili bi ti zasigurno. Mi smo se samo igrali i zabavili. Šal, šal izag, igrali, zabavili. Pričali smo u šalu. <coughs> inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qali pa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un qali zarsa allah allahumma ri'atima Allahum poslanikom da se ismjavate la ta'tiru qad kafaratum ba'de imanikum namojite se pravdati postali ste nevjenci nakon sto ste bili vjernici postali ste nevjenci nakon sto ste bili vjernici oje ja allahus sud yallahzna gali tako Mi ne možemo ovdje tako lahko osuditi ljudima, ali kažemo da su ljudi u velikoj opasnosti. Allah je taj koji najbolje poznaje. Mi ne možemo jer mnoge ne čujemo. Mi dakle možemo tek tako lahko osudjivati. Trebamo popravljati stanje među nama. Ali dakle narod je u velikoj opasnosti. I zato ovim stvarima treba što je god moguće više govoriti. Da se ljudi upoznaju. Zatim preziranje nečega od vjere. Je ne vjerstvo. Da preziraju... Čovjek nešto od vjeri, musliman, zar je moguće. Allah mu propisao vjeru kako bi lijepo, zadovoljno, smireno, sretno živio. On to prezirio. Makar i činio, tako kažu činjati? Makar to i činio. Zato je na nama da drage duše sve prihvatimo. Što god dođe od Allaha, je Allah u poslanika, Salacom, ali ako ne mogu činiti, molite Allaha da mi olakša, da mi otvori prsa pa da to čini. Ali da sam zadovoljan tim. Allah rekao, rekao Allah u poslanika, ali sam završeno jeli tako Stoju sura Muhammed 9. ayet zalike bi anhum karihu ma anzalallahu fa Zbog toga što su oni prezirali ono što Allah objavljuje Allah je poništio njihova dobra djela Zato što su prezirali ono što je Allah objavljivao od vjere Allah je poništio njihova djela Zatim od dijela koja poništavaju dobra djela ne u potpunosti već poništava to djelo u kome se nađe ovaj grih, rija, pretvaranje. Da čovjek u osnovi dijelo čini, Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Ali s vremena na vrijeme u tom dijelu, ili to dijelo uljepšava radi nekoga od stvorenja. Ne znam, čovjek klanja namaz na kojim se uči naglas zna da tu neko u safu stoji ugledan, koji će ga poslije potapšati po ramenu, možda nešto i doturiti, pa on uljepšava meqam radi njega. U osnovi klanja namaz radi Allaha subhanahu wa ta'la, ali s vremena na vrijeme uljepša namaz radi njega. Oduži na ruku, oduži na seždi i sl. Ukoliko se čovjek ne bude borio i izborio za isprava nije sve do kraja, taj namaz je pokvaran. Ako ga otpočne radi Allaha, a na kraju privede radi nekoga drugog, taj namaz je, je neispravan. Zatim od dijela koja poništavaju, od grijeha koji poništavaju, dobra dijela jeste издизание своего гласа изнад гласа Аллахова посланика алейхи саллату ва салам издизание своего гласа изнад веровьесника ва салллаллаху алейхи ва саллям гласа есть это куранская аят из суры худжурат второй аят суры худжурат я айхулладина амину ла тарфеу асваатакум фалкъ саути ан-наби ва ла таджхеру леху биль O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa. I nemojte ga dozivati kao što jedni druge dozivate. Da vaša dijela ne bi propala da vi to i ne osjetite. Da vaša dijela ne bi propala da vi to ne osjetite. Doslovno, a su ovaj ajd doslovno shvatili. Pa sabitibno kaj ispoznat vam je. Njegov slučaj, kada je objavljen ovaj ajd, sabitibno kaj ispovukao se u svoju sobu, u svoju kuću i plakao nad sobom i govorio, ja samostavnika ajd va tri jehannam moja dobra djela su poništena što sabe tibna qais nije dobro čuo a poznato je da onaj koji dobro ne čuje kada razgovara njegov glas je prodorni pa kada bi sabe tibna qais razgovarao sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam njegov glas bi bio prodorni bio bi iznad vjerovjesnikovog glas pa kada je objavljeno ovaj ayet kaže moja su djela entahbata amalkum antum la tashurun da ta vaša dijela ne bi propala i to ne osjetite kaže moja djela su propala ja sam stanovnik vatre pa kada je čuo zato Allahov poslanika alejhi salatun rekao je ashabu koji ga je obavijestio tim njegovim riječima sahibovim idi vratimo se i reci ne ti nisi stanovnik vatre već si ti je stanovnika dženeta <kuh> ovdje nakon jeste to je bio edeb, način obhođenja prema lohovom poslaniku ali ih Kada se razgovaralo s njim, trebalo, dakle, voditi se računa o svome govoru. Nakon njegove smrti, pod ovim kuranskim ajdom se misli na izdizanje hm, svoga stava, svoga mišljenja, iznad poslanikovog mišljenja. Na izdizanje svoga stava, svoga mišljenja, iznad poslanikovog mišljenja. Pa dakle, jeste, rekao Allah, rekao Allah poslanik, ali... Tradicija kod nas takva je tako. Sve bilo dobro do ono Ali. Kad je rekao Ali, onda sve pobisu. En tahmeta je Zato kaže, jel, Enes radijel Allah da kaže, vi činite dijela koja u svojim očima smatrate, svojim očima vidite ih tanke kao dlaka. A ta dijela su kod nas predstavljala upropaštavajući grije. Mi vrlo često možemo, gdje da čujem šta kaže ovaj, pusti hadis po strani, šta hadis kaže, gdje da čujem šta vaj kaže slično. Slično ovom, sljedeći, dakle, sljedeći greh, koji peti, koji upropaštava dobra djela, <coughs> jeste uopće neslušanje šta je rekao Allah. Šta je rekao Allahov poslanika. Idenje, dakle, ispred Allaha je Allahov poslanika. Neslušanje, Allahov je riječi Allahov, riječi Allahov poslanika, ali ih sa lusom već, dakle, govor od sebe. O propisima vjere. A brojni su danas takvi. Koji znaju govoriti i govoriti kada ih pitaš dokaz, Valuta učenjaka i oni koji hoće da govore o vjeri je dokaz. Kitab i sunet. S tim trgujimo. Što god kažeš, hoću dokaz iz Kur'ana i suneta. Je, sunet. je ti to bolje znaš od Allaha? Što treba u vjeri? Eću, alimuna Allahe, bi dinik. Hoćete vi bi dinikom, hoćete al podučavati vi vašoj vjeri? Allah zna kakva je vjera. Donesi da to dokaz iz Kur'ana i sunneta. A prvi ajat sur je hučerat. Jajuha alledine amenu la tuqaddimu bejne ide illahi wa rasule. Ovjenci, nemojte ići ispred Allaha i Allaha u poslanika. Odnosno, nemojte se odlučivati ni zašto dok zato ne upitate Allaha i Allaha u poslanika, dok zato ne konsultujete Allaha u knjigu Kur'an i sunnete Allaha u poslanika alaihi salatu wa Ovo je pitanje u kojima je danas Islam postao stranac oni koji se vraćaju, rekao Allah, rekao Allah u svojim, istinski i u svojim dijelima. Mnogi govore na jeziku. Kur'an, sunnet, kur'an, sunnet, kur'an, sunnet. Kada analiziraš mu njegov dan, vidiš da malo šta ima od kur'ana i sunneta u njegovom životu, u njegovoj praksi. Ali doista oni koji se pridržavaju za svaku svoju riječ koju kažu ima dokaz. Za svako dijelo koje čini ima dokaz. Rijetki su dan. Kao što je rekao Allah u poslanika alihi Ha, Islam je počeo kao stranac, kao tuđinac, kao usamljenik i vratit se i biti kao stranac, usamljenik, tuđinac, blagoli se takvima koji tada budu muslimani. A ovo je jedno od pitanja. I zašto niko neće dostići ashaabe? Niko! Ovo pitanje. Zato što oni nisu za nimalo dvomili. Rekao Allah, rekao Allah u poslaniku završeno. Nemam ja šta pričati. Allah najbolje zna kako njega obožavat poslao je poslanika svoga da nam pojasni što god kaže Allah, kaže Allah poslanika a. s. s. Završeno. Davali su prednost Allahu i Allahom poslaniku a. s. s. nad svim i svačim. Nimalo se nisu odvolmili. Ne znam sam ovdje spomnio da je jedan od prelijepih primjera, najljepših primjera o slijedjenju sunneta. Allahov poslanika alaihi Davanju prednosti Allahov i Allahov poslanika. Uvažavanju, poštivanju Allahov i riječi, riječi Allahov poslanika alaihi salsom. Abdullah ibn Ravaha. Jednog dana ide do mesčida Allahov poslanika alaihi salsom. Ide do mesčida i čuje iz mesčida kako Allahov poslanika alaihi salsom kaže sjedi. Kaže prisutnom u mesčidu. Hoće poslanika alaihi salsom da govori, da vazi kaže jednom od njih sjedi. I Abdullah ibn Rovaha, koji je bio izvan mešćida, što smo mi rekli u haremu mešćida, sjeda. Sjeda. I poslanik Alihi som sam govorio gori vazi, kad je završio, Abdullah ibn Rovaha ustao i odšao do mešćida. Pazite, nije znao da li su te riječi sjedi, upućene njemu, da li ga je poslanik Alihi Sal, tu je sam vam odnekle video, pa rekao njemu sjedi, ili nekome u mešćidu nije znao Ali se bojao da doista te riječi ne budu upućeni njemu pa da zakasni sa izvršenjem. A mi dobro znamo da brojni kur'anski ajti hadisu upućeni nama. Jo opet nas nema u tim ajtima i tim hadisima. E zato ih nikada nećemo dostići. Zato ih nikada nećemo dostići. Zato dakle, ne smijemo ići ispred Allaha i Allahov poslanika ali ih i Kada ha, uvažavanje Allahove riječi i riječi Allahov poslanika ali ih Kada čujem Kada ljudi čuju, jeste rekao Allah, rekao Allah ali mislim da je bolje ovo. Kada to podištava djela čovjeku, onda neslušanje šta je rekao Allah, šta je rekao Allah opustanik, onda još više podištava. Kada te uopšte ne interesuje šta je rekao Allah, šta je rekao Allah opustanik. A to dakle ovo i tekako opasno pitanje. <gled> Zatim prkos Allahu koje je šesto, prkos Allahu da čovjek izdaje sud o drugima, da se izdiže iznad Allaha. Sud od ljudima ili nečemu drugom. Allah rekao ovako ili ne znamo što je Allah rekao, jeste, ovako je. Pa vam poznat primjer dvojci. Jedan dobar, jedan bio loš čovjek. Pio, opijalo se do besvisti. I ovaj kad god bi ga savjetoval, prolazio pred njega, savjetoval bi ga i govorio, popravi se, vrati se, ostavi to. Dok mu na kraju jedan put nije rekao, Allah ti nikad neće oprostiti. Bićeš u stani Pa Allah objavio, to je dakle bilo prethodnim narodima, pa je Allah objavio rekaoši, ko je taj ko se izdiže iznad mene? Ko je taj ko mi prkosi? Ko je taj koji govori da mu neće oprostiti? Ja sam njemu oprostio, a tvoja dijela sam poništio. Ja sam njemu oprostio, njegove grijeha, a tvoja sam dijela, tvoja sam dijela jeli, poništio. Zatim propuštanje i kindije namaza. Neklanjanje i kindije namaza u ikindijskom vremenu. Da čovjek bez razloga opravdanog ostavi ikindiju. <coughs> Sjedi, prođe ga ikindijsko vrijeme, neklanja klanja ikindiju. Brojni hadisi govore o ikindiji namazu. I Allah najbolje zna, pod ikindijom se i misli na Kur'an skajati sura Al-Baqarah. Tako, hafidhu ala salavati wa salati al-ustavu. Qumu lillahi qanitin. Čuvajte sve svoje namaze, posebno srednji namaz. Većina komentatora kažu srednji namaz jeste ikindija. I došli su brojni hadise koji govore o zbiljnosti kindije. <kuh> pa je došlo u hadisu ko propusti kindiju, dakle neklanja i kindiju, u tom danu poništavaju mu se sva djela. Propuštanje i kindije, neklanjanje i kindije je grijeh koji poništava sva dobra dijela koja si učinio toga dana. A u drugom hadisu je došlo ko ostavi kindiju, kao da je izgubio porodicu i mentaka. Ostavljanje i kindije Jednako je gubljenju porodice i nitke u potpunosti. Šta mislite? Ne dao Allah subhanu talo. Sada, vratim se, vratite se kući. I zateknite sve izgorena. I žena, i djeca, i metak koji si iskupljao godina maj godina. Sve mu tome, a ravno je ostavljanje samo jedne ikindije. svemu tome. Koliko je vi se nazivaju muslimanima ostavljaju i Kindija i ne samo i Kindija već svih ostalih namaza. Zatim od grijeha jeste narušavanje Allahovih granica u tajnosti. Prelaženje preko Allahovih zabrana u tajnosti kada ga niko od ljudi ne vidi. Poznat vam je hadis Selbana radijallahu ta'ala u kojem kaže Allahov poslanik alejsalatu sallam Za sigurno znam ljude iz svoga ummeta koji će doći na sudnji dan sa ogromnim dobrim dijelima, toliko velikim kao što su velika brda tihame, bijela brda tihame, ogromna brda. Čovjek će doći sa takvim dobrim dijelima. Zatim će Allah pretvoriti u prah i pepe. Prah koji će se razasuti. Pa se Seoban radijallahu talan prepao. Kaže opiši nam ih Allahov poslanjič, ko su ljudi? razotkriju potpunost i detaljno nam opište ljude. Kako ne bismo mi bili od njih. Kako ne bi neko od nas bio neznajući, pa sutra došao i ogromna ta dobra dijela izgubio. Pa kaže poslanjike ali ih i salatu sam što se tiče njih. To su vaša braća. Izgledaju kao i vi. Klanjaju noću kao što klanjate i vi. Ali kada se osame prelazi Allahove granice. Kada se osame ruši Allahove granice. Nikada to ne bi učinili pred drugima. Ali kada se osame među četiri zida, ne vidi ih ljudsko oko, ne se Allah subhanahu wa ta'la, onda čini te grije. I poznato je, i prošireno je, i jeli, zna se za takva dijela, da ih pojedinci čini. Prelijepe riječi i zavređuju da se nakon ajeta, hadisa spomenu. Od <kuh> hatima al-asamma, dijelom, dakle, spomenju govore, dotiču dakle, ovu tematiku, koji je rekao, saznao sam da moju na faku ne može niko pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Ono što mi Allah propisao, propisao je meni, da ja to pojedim, to neće niko drugi pojesti, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela neće niko drugi rati do ja, pa sam požurio da će nima ta sva neće niko drugi za mene planjati, za mene posti. Po pa sam požurio da ja činim ta je. Saznao sam da će mi smrt iznenada doći. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Svakom od nas biće to iznenada. Svakom od nas. O ma tadri nafsum ma da taksib gada, ma bi aj ardin tumtadiya sura lugman. Nijedna duša, jedan čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i gdje će sutra umrijeti. Niko od nas ne zna. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Što god mogu moguće, više dobrih dijela imam pri sebi. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato ga se istidi. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato se dobro čuvajmo, da činimo dakle loša dijela, a da nas Allah gleda. Allah nije zadovoljan da nas vidi u tom dijelu, a mi doista dakle, činjemo ta djela. Kao što je poznato jednog od također naših prethodnika opitao je čovjek kako da se, čime da se pomognemo obaranja pogleda, a ne gledam u žensko, da ne gledam u zabranjeno, čime da se pomognemo, šta će mi olakšati pomoći da ne gledam u zabranjeno? Pa kaže svjesnost da te Allah gleda prije negolik pogleda. Da budeš svjestan da te Allah gleda prije negoli pogledaš u zabranjenu. Hoćeš, ne znam, na retrovizor, ponovno da vidiš. Proletila ti, pro nje, pre, pored nje, ima retrovizor da vidiš. Svjestnost da te Allah gleda prije negoli pogledaš u retrovizor. To će ti olakšati da se toga kloniš da ne gledaš u retrovizor. I sl. Dakle, narušavanje lovi i granica u tajnosti je dijelo <kuh> grije koji poništava. Čuli koliko je dobra dijela. Zatim, držanje pasa bez potrebe. Držanje bespotrebno držanje pasa poništava dobra dijela. Došlo je u hadisu Ibna Omera radijallahu anhuma da je rekao Allah u poslanika alihi salatu islam ko bude držao psa, osim psa, za čuvanje i metka i za lov, svaki dan mu se od dobrih dijela umanjuje koliko je brdo uhud. Svaki dan mu se od dobrih dijela umanjuje koliko je brdo uhud. Ko bespotrebno bude držao psa. Opravdan razlog za držanje pasa i čuvanje i mjetka, lov i ono što dakle, ima sličnu funkciju, sličnu svrhu. Ko bez tih razloga bude držao pse, svaki dan mu se omanjuju od dobrih tijela koliko je brdo. Čuli 8 km, km 48. Zatim pitanje gatara, sihirbaza. Pitanje da čovjek ode, ne da Allah subhanahu tala i da ga nešto upita. Došlo u hadisu, ko ode Gataru, Vračaru, Sihirbazu, pa ga pita za nešto, 40 jutara mu se ne prima namaz. Nema ništa od svoga namaza 40 jutara. Dakle, od 200 namaza nema ništa. Nema nikakve koriste. Mora klanjati, ako ne bude klanjalo, još težemo je. Ali i kad klanja, ništa, dakle, nema nikakve koriste od toga namaza. Opasnije od toga, sljedeće, 11. da ode, pita i povjeruje. A to prihati, zdravo za gotovo, da povjeruje sihrbazu gataru. Jer je rekao Allah u poslanika, alihi salatu osam, sa nije od nas onaj koji gata i kome se gata. Nije od nas onaj koji pravi sihr i za koga se pravi sihr. Zatim kaže ko ode sihrbazu gataru, vračarovi, povjeruje ono što mu on kaže فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ Ta je zanegirao u, ono, u ono što je objavljeno Mohamedu. Ta je uznevjerovao u ono što je objavljeno Mohamedu. I najbolje je hadisa ostaviti ovako. Ne komentarisati. Šta se to misli ovdje pod nevjerstvom? Je li nevjerstvo koje ga izvodi iz vjere, je li zanegirao vjeru koja je objavljena Mohamedu ili nešto, nešto, nešto drugo. Zatim, konzumiranje alkohola grijeh koji poništava dobra djela. Dobro, dobro poništava dobra djela. I može biti razlog pogubne završnice na dunjalu i na heretu. Došlo u hadisu, također, Rabudullaha ibn Omera radijallahu anhuma, da je Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, rekao ko bude pio alkohol, ko pije alkohol, Allah mu ne prima namaz 40 dana. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajan. Zatim, ako bude ponovo pio alkohol, Allah mu neće primiti namaz 40 dana. Dakle, nema vrijednosti. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Zatim, ko se ponovo vrati alkoholu, Allah mu ne prima namaz 40 dana. Pokaje se, Allah mu primi pokajanje. Četvrti puta pije alkohol, Allah ne prima namaz, hoće da se pokaje, Allah mu ne prima pokajanje. Četvrti puta Allah ne prima pokajanje. I na pojiće kako stoji u hadijesu, u džehennemu, u vatri, iz rijeke od gnoja. Time će ga pojiti. Dakle, konzumiranje alkohola, pijenje alkohola, biva razlogom da se čovjeku 40 dana, 40 jutara, dakle, ne prima, ne prima na nas. Zatim, narušavanje ljudskih prava, činjenje nepravde ljudima, činjenje nasilja ljudima, džabati što imaš dobrih dijela, ogromnih dobrih dijela, džabati imaš namaz, imaš post, imaš zekad, podijeli savo svoj metak, budeš li uzdemiravao ljude, činio im nepravdu, nasilje, ništa ti to ne koristimo. Ništa. Allah subhanahu wa ta'la je sebi zabranio nepravdu. Eni haram tu zulme ala nafsi, ođa'ltuhu bejnekumu harrama, fe la Doista Do sam ja, kaže u hadisi kuciju, Allah subhanahu wa doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu. I zabranio mama. Ne mojte činti jedni drugima, zato ne mojte činti jedni drugima nepravdu, nasilje. A došlo je u poznatom hadisu, evu hureri kod muslima. Ete druh nemenim muflis, znate li ko je bankrot, ko je propalica, ko je gubitnik? Pa kažu gubitnik, propalica, stradalnik, onaj koji, propalica koji nema niti novaca, niti ima i metka da ga proda pa da dođe do novaca. Kaže, nije taj. Nije taj stradalnik, propalica, gubitnik, bankrot u mom momentu. Istinski bankrot, propalica, gubitnik u mome umetu je onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, primljenim. S postom, primljenim postom, sa zekatom. Međutim, ogovorio ovoga, potvorio ovoga, ovome me ukaljao čast, ovo me prosuo krv, ovoga ga ubio, ovoga ovoga, ovoga ovoga, nije tražio halala, ni zašto od toga, na Dunjanuku. Dok se mogao iskupiti. pa će se onda dakle davati, izmirivati, kada nastupi sudji dan, nastupa dan potpune pravde. Nisi se zato iskupio na Dunjaluku, sad ćeš se dakle iskupljivati. Nema više dinara i dirhema, imaju dobra dijela. Pa će se davati od njegovog namaza, davat će se od njegovog namaza, pa kada se potroši namaz, potroši se namaz, vrijednost namaza, daće se od njegovog posta, pa kada se potroši post, daće se od njegovog zekata, potrošit će se sve, neće izmiriti nepravcu nasilja. Činiti ljudima nepravdu nasilje opasan grije. O-pa-san Kao što su rekli naši prethodnici, postavili pravilo. Je telefon kod vas ili kod mene? Kod koga Tamo je. Nije dvoj, ja. Dakle, naši prethodnici su spomenuli pravilo u kojem kažu znajte, budite svjesni Da su Allahova prava izgrađena na samilosti. Allahova prava su izgrađena na samilosti, dok su ljudska prava izgrađena na grubost. Ako ogrešiš se od Allaha, očekivat očekivat ako se pokaješ da ti Allah oprosti. Ako se iskreno pokaješ, Allah subhanahu wa ta'ala te Allah to i oprosti. Međutim, ko ti garantuje ako se ogrešiš od čovjeka, učiniš mu nepravdu nasil da će ti te Koliko? I onih ima neće biti oprošteno, ljudi neće da oprošteno, znam koliko će to biti vrijedno sutra na sudnjim danu. I neće da ti halal. Zato dakle, dobro se čuvamo činjeni nepraviti. U drugom hadisu je došlo da će doći čovjek na sudnji dan i kada ugleda svoja dobra djela, kaže halas, gotovo, uspio sam, spasio sam se. U džanetu se već vidi. Međutim, kaže se u hadisu, neće prestati dolaziti ljudi i govoriti gospodar, u moju činio mi nepravdu. Gospodaru moju učinio mi nepravdu. Gospodaru moju učinio mi nepravdu. Neće prestati dolasti ljudi sve dok ta njegova dobra djela u koja se toliko nadao i uzdao, sve ne potroši. Zatim kaže u trećem hadisu, Allah, poslanika, alihi, salacom, Allah se smilova čovjeku koji požuri svome bratu na dunjaluku pa traži halala za svoju nepravdu koju učinio. Na dunjaluku dok još postoje dinari i dirhem i veli, ako treba dinarima i dirhemima se iskupiti, iskupi se. Za nepravdu nasilje. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara, dinara i dirhjama. Zato, dakle, opasno je činiti ljudima nepravdu, nasilje. Loše se obhoditi. Nećete naći kuranski ajata, se u njemu spominje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, a da obavezno u tim ajetima nema i naredbe na činjenje dobročinjstva roditeljima ili rodbini, ili siročadima, ili siročadima.